Rugăciune pentru Dumnezeiasca rânduială. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne puterea, iscusința, harul ca să facem porunca ta. Caută și vei afla. Cere și ți se va da. Bate și ți se va deschide. Ca să dobândim fericirea celor ce umblă pe calea Sfintei trăimi care pe tine te caută în inima lor și te găsesc. Dăruiește nefericirea celor ce fac toate poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și în dumnezeirii căci fără tine nu putem face nimic. Tu ai lăsat poruncile tale pentru cei ce vor să-ți fie ucenici și să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-ți urmeze ție căci dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este calea, adevărul și viața. De aceea, Doamne, te rugăm, seamănă în ogorul inimilor noastre sămânța luminii tale, ascunsă în cuvintele tale, căci în ele este adevărul tău, care sfințește, și viața cea veșnică, care niciodată nu se sfârșește. De aceea, cuvintele tale, pe care le-ai rostit la sfârșitul veacurilor, pe toți oamenii îi vor judeca pentru ca să se vedească lumina care la față pe cei aleși în lumină îi va schimba. Iar cei ce n-au primit în ei sămânța luminii tale, în, în tuneric, se vor afla. Fă, Doamne, sufletul meu ca o văpaie de foc, care să-i ardă pe toți dușmanii și demonii. Fă, Doamne, din cugetul meu în soare, care să lumineze calea Ta pentru tot neamul meu. Pă, Doamne, din toate rugăciunile pe care mi le-ai dat, să le scriu, să le rostesc, pe alții să-i învețe, să-i lumineze, să-i smerească, să-i ca să se mântuiască, să se sfințească în straie de lumină, pentru nunta Ta cea cerească, să-i învelească. Pă, Doamne, ca toate rugăciunile mele, pe toți cei ce le au de cursele, dușmanilor și demonilor să-i ferească, să-i învețe adevărul tău cum să-l rostească, să nu mai clevetească ci în rânduiala ta cea sfântă să trăiască. pe Doamne, din îndreptările tale, sămânța din care în sufletele oamenilor, trandafirii iubirii tale să înflorească, pe Doamne, ca cuvintele fericirilor, toți cei ce te slujesc te iubesc, te doresc, te cinstesc, să se desăvârșească. Pe calea luminată a poruncilor mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și în să pășească. Cu tine mergând spre Emaus, adică spre emanația Luminii, pe tine să te găsească. De aceea, în inimile lor, focul Cuvântului tău, ca pe slujitorii tăi, într-o pară de foc să-i dogorească, să-i schimbe la față, să-i primenească, să-i învelească, să-i la limanul tău să-i călăuzească, la dreapta ta să-i așezi când pe scaunul julecății vei sta pentru ca într-o veșnicie să te slăbească, ca semn că porunca ta să cerem cele ale împărăției tale, iar celelalte vor fi date nouă am săvârșit. De aceea demonii și dușmanii Tăi ne-au bajocorit, ne-au lovit, ne-au tălhărit, ne-au mințit, ne-au chinuit, ne-au nedreptățit și toate cele sfinte le-au spurcat și necinstit. Dar, Doamne, pentru noi cuvântul Tău învățați de la mine că să blând și smerit l-ai rostit și să împlinim ne-am străduit. De aceea, Doamne, Te-am rugat Ia-ne în mâna ta, de unde nimeni să nu ne poată lua și nimic să nu ne poată înșela.